واشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المؤمنين اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون دع زغوني كي اندلع لكتاب al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharafin al-Nawawi tukiwa katika hadithi ya pili katika nguzo za iman tulianza kuona umuhimu wa hadithi hii katika darasa lililopita hadithi ya Jibril alayhi salam na tukazungumzia zile nguzo tano ingawaji kwa lakini tulizitaja na leo tuingia katika nukta ya nguzo za iman katika hadithi jibril alihi salatu wassalam akasema baada ya kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam amuelezee kuhusu uislamu mtume sallallahu alaihi wasallam akamuelezea uislamu ni nini isha vile vile akauliza kuhusiana na imani akasema qala fa akhbirni anil iman akasema nabii ewe muhammed ni nini imani ni lezea imani ni kitu gani mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu akisema وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى اكسموا kuwa iman kumwamini iman ni kumwamini mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na malaika wake kadri ya khali na ya sabni akamwambia imani ni umwamini Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio wa kuaminiwa wa kwanza kisha uamini na kuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anao malaika na ana vitabu alivyoviteremsha na pia vile vile uamini ana mitume aliowatumilize kwa wali mwingu. Na uamini kuwa kuna siku ya mwisho inayokuja itakuwa ni mwisho ya masiku yote. Vile vile uamini kadari yake Mwenyezi Mungu kila mmoja tangu kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake. Kila alicho kitakachochukua katika maisha yake kila kitakachotokea katika maisha ya mwanadamu iwe ya kheri au ya shari wamilio yote hayo yametoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni jawabu ya Mtume صلى الله عليه وسلم akimjibu Jibril عليه السلام alipouliza kuhusiana na imani. Jawabu hii imekusanya nguzo sita za imani. Imekusanya zile nguzo sita zote za imani. Nguzo ya kwanza aliyotaja ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Ya pili akataja ni kuamini malaika. Ya tatu akataja kuamini vitabu. Ya nne akataja ni kuamini mitume. Ya tano akataja kuamini siku ya mwisho na ya sita ambayo yatimiza zile nguzo sita ni kuamini kadari mipangilio ambayo Mwenyezi amenmuikia mwana kila mmoja katika sisi katika kila wanadamu kutoka mwanzo wa wake mpaka kufa kwake hezi ndizo nguzo sita za iman alizozitaja mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia jibril alayhi salam na mwanzo au nguzo ya kwanza katika hizi nguzo za iman ni kumwamini mwenyezi Mungu kumwamini Mwenyezi Mungu. Na hii ndiyo msingi wa imani yote. Nguzo zingine zote za imani zimejengeka juu ya nguzo hii. Imani utakaposikia imani sahihi ambayo ikikusudiwa imani basi kwanza kabisa msingi wake ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Mtu amwamini Mwenyezi Mungu Amkubali Mwenyezi ndiyo aweze kufatiliza na zile nguzo zingine Imani hii au zingu, ndiyo, msingi huu wa kwanza kumwamini Mwenyezi Mungu misingi msingi mingine yote imejengeka juu yake Kuamini malaika vitabu mitume siku ya mwisho qadar yote imejengeka kwanza juu ya kumwamini Mwenyezi ukimwamini Mwenyezi Mungu basi na haya mengine yote yatakuwa yamejengeka katika msingi madhubuti ikiwa hakuna msingi huo basi haya mengine yote hamna mtu asiyomwamini Mwenyezi Mungu atasema kwamba ana malaika asiyomwamini Mwenyezi Mungu atasema anaamini ya mwisho hamba kwa hivyo msingi huo umwamini Mwenyezi Mungu Ndiyo halisi ilojengewa hii misingi mingine yote hizo nguzo zingine zote zimejengewa juu ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yoyote ambaye hakumwamini Mwenyezi basi nguzo zingine zote hakuziamini ambaye hamwamini Mwenyezi basi zile nguzo zingine zote haziko Hawezi kudai kwamba anaamini malaika wala nyingine yoyote katika zile ngozo zilizobakia. Na kumwamini Mwenyezi Mungu ya kusanya au ya jumuiisha kuamini uwepo wake kwamba Mwenyezi Mungu wa Ta'ala yupo. Kwamba Mwenyezi yupo. Kuna swali je, kunao wanaopinga uwepo kwa Mwenyezi Mungu? Naam Kunao wanaosema hakuna Mungu. Kunao watu ambao wanasema kuwa hakuna Mungu. Katika wanasayansi, sayansi kunao wanaosema wanaamini katika the big bang. Wanaamini kwamba mlipuko mkubwa ulilipuka kisha ulimwengu ukapatikana vitu vikatawanyika, mara sayari ile na nyota ile. Watu walikuwa ni kutokamana na anemia yaani e, madini ma ilikuwa ndogo sana lakini kwa sababu ya jua na joto na baridi ikawa inabadilika mpaka ikawa ni wadudu mara ni viura mpaka ikabadilika kuwa ni watu kunao watu wanaamini kwamba imani hiyo kwamba hakuna Mungu wanaamini katika nature na imani hii si imani ya sawa kwa sababu mpaka kumuamini Mwenyezi Mungu uwaambiwe unaamini Mwenyezi unamwamini Mwenyezi ni kuwa uamini kuwa Allah yupo jambo la pili uamini rububiyata uamini kuwa kazi zake uamini kwamba katika kazi zake mwenye Mungu ndiye anayeumba anayepeleka mambo yote Uamini hilo ndiyo imani yako kwa Mwenyezi iwe unaitimiza. Vile uamini kuwa yeye ya pekee yake ndiye anastahili kuabudiwa na yeye ndiye mwenye majina ya leo mazuri kabisa, yaliyoishia katika uzuri. Mwisho wa uzuri. Na yeye ndiyo mwenye sifa, mwenye sifa zilizo kamili zisizokuwa na upungufu wala aibu ndani yake utakapoamini hivi ndivyo umeamini katika nguzo hii ya kwanza ni kuwa umemwamini Mwenyezi Mungu ame na sifa zilizo kamili zinazoambatana naye Mwenyezi Mungu eh, amejiako mbali yuko mbali na sifa za upungufu na aibu uamini kuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhana yupo na unampokesha katika kazi zake katika uumbaji wake na katika ibada zake na majina na sifa zake sikielezea hayo kwa uzuri ni kuwa kuamini kwamba Mwenyezi yupo ni kama tulivyotaja kuwa kunao watu Hawamini kuwa Mwenyezi yupo kama nilivyotaja watu wanaosema bi wanaosema kuwa ulimwengu ulilipuka na kila kitu kikazuka ghafla ha ni watu wako, wanaitwa anis wapo watu hawa hawaamini kuwepo kwa Mwenyezi Mungu na hiyo ni kinyume kwa hivyo muumini ili awe ni mu'min, anaamini nguzo hizi Jambo la kwanza ni lazima aamini kuwa Mwenyezi Mungu yuko. Mwenyezi Mungu yuko. Na vipi utakuwa mimi unasema kwamba na muamini Mungu halikuwa ndani moyo wako unashaka kuepo kwake. Unamwabudu nani ama unamwamini nani? Kwa hivyo ima, ili imani yako iwe ima ni sahihi ni jambo la kwanza uamini kuepo kwake kwamba yeye Mwenyezi Mungu yupo. Wewe vile katika kuamini kwamba katika nguzo hii ya iman ya kumwamini Mwenyezi Mungu ni uamini kuwa yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja katika kazi zake. Hana mshirika katika kazi zake. Katika kuumba ameumba kila kitu peke yake na kila kitu ni kiumbe na yeye ni muumba. Waamini kuwa Mwenyezi Mungu ndio anayeruzuku, yeye yani ndiye anitoa rizki. Hakuna mwingine anashirikiana na Mwenyezi Mungu kutoa riziki. Hivyo hivyo katika kufisha na kuuisha na kuendesha mambo yote ya ulimwengu. Jua kutoka masiko kubadilika, miezi na miaka kuingia, misimu ya mvua, misimu ya baridi yote anayepeleka ujue kuwa ni Mwenyezi Mungu na hiyo ni katika kazi zake ujue kuwa hashirikiani na yoyote katika kazi hizi zake kazi hizi anazifanya yeye peke yake hakuumba chochote na kwa wa usaidizi wa yoyote katika viumbe haruzuku hakuruzuku kwa kusaidiana na yoyote katika viumbe yeye Mwenyezi Mungu ni muumba, mjikuruzuku peke yake. Uamini katika kazi zake hizi kwamba yeye Mwenyezi Mungu kazi hizi peke yake katika ulimwengu huu yeye ndio mwenye kuiendesha bila kuitajia usaidizi katika mambo katika sehemu yoyote. Hapo utakuwa umeamini katika kazi zake. Vile vile katika kumwamini Mwenyezi Mungu ni uamini aluuhia uamini katika kuabudiwa kwake kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndiye anastahiki kuabudiwa kwa haki kuna vingi vinavyoabudiwa katika masanamu makaburi na vitu vingi vinaabudiwa basi wewe ili imani yako iwe ni sahihi Uamini kwamba vote hivi vinaabudiwa kwa makosa kwa batili haifai kuabudiwa si majini si makaburi si si na mengineyo yoyote katika vitu vinavyoabudiwa ujue kwamba hadiifai kuabudiwa anayefaa kuabudiwa kwa haki Anastahiki kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu Kwa nini ameumba peke yake yeye haku na yote katika kuumba. Kwa hivyo kila kiumbe nikimuabudu yule alioumba. Na ili nyingine vyote tunavyovitaja ni viumbe ambao vimeumbwa na muumba. Wewe unapokuwa unapoviahuni unakuwa wewe imani yako kwa Mwenyezi Mungu dhaifu haipo. Kwa hivyo ili iwe imani yako Nisawa ni sawa ni uamini kuwa hapana anayepaswa kwa haki ila Mwenyezi Mungu katika duaa yako katika duaa zako zote unazozifanya umombe yeye pekee yake katika kuogopa kwako uwe hofu yako ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala matarajio yako umtarajie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutegemea kwako umtegemee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mara nyingi utatukuta kwamba tunaswali, tuko misikitini, lakini katika nukta hii ya kuwa tunamtegemea Mwenyezi Mungu kikweli kweli mara nyingine huingiwa na mapungufu katika tauhid tukawategemea watu katika makazi vingine madaktari akaona kwamba ikiwa na daktari leo hii basi huyu bodi wangu atakufa amemnsahau kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kumiliki nini maisha na huyu daktari ni sababu tumeambiwa kutafuta sababu za kupona tumeambiwa kutafuta sababu za riski. lakini tusiweke kwa kutawakali kwetu na matarajio yetu kamili ya raki ni katika kazi ile matarajio yetu ya dhati katika maisha yetu kuwa, hayawezi kwenda isipokuwa ni kwa daktari yule au kwa fulani wala ala hayo ni tuyeweke kwa nani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala hapo ndipo utakuwa umeamini kuwa. Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye anayepasa kuabudiwa yeye ndiye anastahili kuabudiwa umpelekee dua zako yeye peke yake unao ye peke yake umtarajie yeye pekee yake umtegemee na ku, kuomba msaada na ulinzi na usaidizi kutoka kwake uchinje kwa sababu yake utiendavili kwa sababu yake na zinginezo katika ibada zote uzifanye kwa ajili yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usifanye chochote katika hayo kwa sababu ya kuridhisha mambo ya mila Usifanye chochote katika ibada ya Mwenyezi kwa sababu ya kuridhisha miungu. Usifanye chochote katika hayo kwa sababu ya kuridhisha makaburi wala chochote. Fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ndipo utakua umeweza kutimiza ile nguzo ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na bado itakuwa initajia jambo nyingine moja ili iwe imekamilika ni uamini katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake ujue kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sifa alizojithibitishia Majina na sifa nazo kwamba haya ni majina yangu. Majina hayo hayatoki kwa fikra za watu wala pingine popote ila kutoka kwake kwa kuwa yeye ndiye mzungu Ndiyo mwenye kujijua akatomea kwamba katika majina yake ni haya na haya. Kwa hivyo tunamwita kwa majina yake alojiithibitishia alojiita nayo akasema haya ni majina yangu na tunamthibitishia sifa ambazo alizojithibitishia mwenyewe kwa ukamilifu na utukufu wake bila kuingiza mapungufu ndani yake au vile vile amethibitishiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi zake sahihi katika hadithi ambazo zimethibiti zilizo sahihi kwa katika majina na sifa za Mwenyezi Mungu Mtume Sula sala so mkataja kwamba haya ni majina ya Mwenyezi Mungu au hizi ni sifa za Mwenyezi Mungu basi tunazithibitisha kwake Mwenyezi kwa, mwenye zingu, kwa kama anastahili mwenye Mungu pasina ya takyir bila ya na bila ya au taharifu, au taati. Nili maana ya maneno haya manne takif tunamthibitishia Mwenyezi Mungu majina yake kama alimthibitishia mwenyewe aliposema kwamba katika majina yangu ni kadha katika sifa zangu ni kadha tunasema na'am hayo ni kitoo jina yako ni katika, katika sifa zako kama alivyosema pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi buna sisi siza kwamba katika hadithi sahihi zilizokuja katika manyina na sifa za Mwenyezi Mungu tunazithibitisha pia vile vile kama zilivyokuja bila ya yetekiyo tekiyo ni kusema vipi sifa hiyo ikoje namna yake ikoje kejifia namna yake kutaja kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja katika sifa zake ni As-Sami' ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Lakini ametaja kabla ya kutaja sifa mbili hizi amesema nini? Laisa kamithlihi shay'un wa huwa As-Sami' al -basi. Hakuna chochote kinachopana na yeye Mwenyezi Mungu, lakini katika sifa zake ni mwenye kusikia tena sana asami' ni kifasi ya ni asami' al ni mwenye kusikia sana na mwenye kuona sana sasa ni kuuliza vipi mwenye zingu anasikia vipi anaona vipi hako hapo hatukubainishiwa hayo kwa hivyo wewe si kazi yako kuingia katika kuanza kuchambua kwamba ni vipi katika sifa hiyo ya Mwenyezi Mungu ya kusikia na kuona ikoje Unapaswi kwenda huko unapaswa kuamini kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kwamba yeye ni mwenye kusikia na mwenye kuona udhibitishe sifa hiyo ya kusikia na kuona bila kuuliza vipi vipi sifa hii au tainsi bila vile kumfananisha tamthili yuko sema hiki ni sawa na hiki compano watu husema kuwa katika wewe unafanana na fulani basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatakiwi afananishwe na viumbe vyake katika chochote -cho -cho. kwa sababu ame sema laisa ka mithlihi shay'u hana wake chochote -cho kwa hiyo usifananishe Mwenyezi Mungu na chochote. Udhimitishe sifa hiyo bila kumfananisha na chochote. Ukasema kuwa anasikia kama tunaposikia sisi, wewe utakuwa umefananisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utakuwa umeingia katika makosa. Yeye awesema sema kwamba hana mfano wake chochote na anawasikia na kuwaona Sema kwamba Mwenyezi Mungu anatusikia na anatujiona ukiomba dua yako. Amini kuwa Mwenyezi Mungu anakusikia katika maombi yako na anaona mpaka katika moyo wako kile ambacho unamuomba, anajua matatizo yako. Uamini hivyo. Lakini vipi? Je, yeah, anasikia kama tunahisi sisi? Anaona kama ndivyo na sisi utajiia katika mlango mbaya. Mthibitishie Mwenyezi Mungu yale alijithibitishia bila Takif bila kuuliza vipi au tamtīh kumfananisha Mwenyezi Mungu na chochote katika viumbe vyake au tahīdh au Kupinga au kutafsiri majina kwa mana isiyo kwa yake Kutafsiri kwa mana isiyo kwa yake tahrīh ni wewe useme kuwa maana ya jina hii haimaanishi hivyo inamaanisha vingine. Kwa mfano pia tukiendelea kielezea maana ya taqtil ili tuweze kupata maana kamili mfano kamili ni ni kupinga kabisa kuwa Mwenyezi hana sifa fulani. Kama ilivotoka katika ilivotokea katika baadhi ya watu katika watu wao katika Uislamu katika jamii na Maturidiyya na wengineo katika makundi ambayo ni ya Kisufia wamepinga manyina na sifa za Mwenyezi Mungu zote ila sifa saba. Wakamzibitishia Mwenyezi Mungu majina na sifa saba tu yale mengine yote wakayapinga. Waka pinga sifa ya kuona, sifa ya kusikia Wakisema komba, ukisema kwamba ukisema Mwenyezi yuaona umemfananisha. Kwa hivyo maana yake ni nini? Ukisema Mwenyezi Mungu anayo mikono kama alivyosema mwenyewe Mwenyezi Asema kwamba umeufananisha na viumbe vyake. Ukiuliza ehe maana ya aya hii itakuwa ni nini? Bali yadahu mabsuta Bali mikono yake kwamba Mwenyezi Mungu ni mikunjufu miwili. Utasema nini katika aya hii? Asema la. Maana yake ni ngumu za Mwenyezi Mungu. Utamuuliza kwamba hapo hiyo ni taarifu. Kwa hivyo Mwanzo ameleta jambo la kufananisha alipoambia kwamba Mwenyezi Mungu anayo mikono, yeye katika akili yake finyo akampananisha. Mkono wa Mwenyezi Mungu na mikono ya Watu au yaviumbe wake? kisha ndio akapinga na akakata kisha akaingia katika kubadilisha mana ambayo imekuja kwa hivyo na ta'tī ni kule kupinga majina ya Mwenyezi Mungu na kufanya ilhad ndani yake na ni jambo ambalo ni baya sana katika mambo haya yote manne tuliyotaja kuuliza vipi au kufananisha au kupinga majina na sifa za Mwenyezi Mungu au kubadilisha maana yake ni makosa makubwa ambayo Muislamu anatakiwa ajiepushe nayo kwa hivyo ili imani yako kwa Mwenyezi iwe iko sawa ni lazima uwe umeamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo na yeye ndiyo mumba wa kila kitu na yeye ndiyo mwenye kustahiki kuabudiwa na yeye ndiyo mwenye majina na sifa zilizokamilika bila haya mambo manne ulotaja bila takii muuliza vipi au kumfananisha au kupinga au kufasiri kwa maana ya majina hayo leisa kamithelei شيء hana mpono wake chochote wala subhanahu sam'un la kas kal asnaa mwenyezi Mungu lakini si kama masikio yetu ikoje ni makosa kuuliza sasa Imam Malik rahmatullahi taala alayelewa na mtu akamwambia Arrahman wala alal arsh sawa, كيف السوى? Mwenyezi Mungu yuko ya arshi. Imam Malik Mwenyezi kuwa yuko juu ya arshi yake. Tunajua hilo. Kuwa tumeambiwa Kitabu alimuandikia, Mwenyezi yuko juu ya arshi yake. Hilo tunalijua. Ilmu tuliona ni kuwa. Mwenyezi yuko juu ya arshi. Ame sawa. Hatujui. Wal kayf majibonu. Vipi hilo hatujui hilo. Wala hukukalifiishwa hayo. Hatukuoambiwa hayo na wala hatukukalishwa katika hayo. Walkaifu majbur. Walimani bihi wajibu na kuamini kwa Mwenyezi Ni lazima kila mmoja lazima aamini ni lazima nakuuliza swali hili kwamba ni vipi ameekuwa Mwenyezi Mungu iko juu ya afi yake moja kwa moja unakuwa wewe umefanya makosa katika swali hilo kwa sababu huo ni uzushi uingie katika nguzo ya pili akataja kuwa walimani bil malaika amani malaika wake Kwa hivyo mختasara kumini ili nguzo ya imani uomidhbitisha kama nilisema kwa mختasara ni kuwa kumwamini Mwenyezi Mungu ndio nguzo ya kwanza na ndiyo asli na msingi ambao imani yingine yote nguzo zingine zote za imani zimejengewa juu yake Mtu asiyokuwa na msingi huu wa kumwamini Mwenyezi Mungu yale mengine yote amna Hili la kwanza. Pili ili imani yako kwa Mwenyezi Mungu imetimia ime, ime ni kwamba uamini kwamba yupo Mwenyezi Mungu yupo. Hatuabudu asiye yupo. yupo. Vile vile tuamini kwa yeye ndiye muumba wa kila kitu na kila kitu ni kiumbe na ye ndiye muumba. Ukiamini hivi itakokupelekea kwamba ikiwa unaamini yeye ni muumba na kila kingine chochote ni kiumbe basi itakulazimu umwabudu yeye na wala usimuabudu kiumbe kama wewe alioundwa sawa na wewe katika sifa ya uumbwa awe ni mkubwa awe ametumwa na Mungu awe ni malaika au awe, awe nani haupaswi kumwabudu mwingine yote maadamu ameumbwa sifa ya tatu au jambo la la la jambo la, la nne ni kuwa utambue kwa Mwenyezi Mungu ana majina na, na sifa ambayo manyina yaloishia katika uzuri mwisho wa uzuri na sifa zilizokamilika katika kila maana kwa hivyo utakapokuwa umethibitisha au umekamilisha jambo hili utakuwa umemwamini Mwenyezi Mungu nguzo ya pili ni kuamini malaika wake. Waliman bil malaika aliman bi annahum khalq min khalq Allah. Kuamini malaika nayo ni kuamini kuwa hawalaika ni viumbe katika viumbe vya Mwenyezi Mungu. Katika malaika waumeumba min nur waumeumba kutokana na mwanga light malaika umeumba kutokana na mwanga kama ilivyokuja katika hadithi sahihi ya Imam Muslim Mtume sallallahu alaihi wasallam asema khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min, min adamu mima lakum Wameumbwa malaika kutokana na nuru Mtume sallallahu alayhi Wameumbwa malaika kutokana na, na nuru na mwangazi lights Na wakaumbwa majini kutokamana na cheche za moto minna na cheche za moto ma, ma, ma, majini na cheche za moto Wa wafolika adamu mima usifala. na muumbwa Adam alayhi salatu wasalam kutokana na lile mlilo ambao ni udongo. Ameumbwa kutokana na na udongo. Malaika hawa ambao wameumbwa na Mwenyezi Mungu kama tulivyotaja katika dasi lililopita wana mabawa Mwenyezi Mungu ameowaomba amewapa mabawa. Na ilitangulia kuwa Jibril alayhi salam ana bawa ngapi 600 kama tulivyotaja katika darasa iliyopita kwamba mwezi Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril katika umbile kikubwa kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiumba kwa ukubwa mno vile vile wahumkan pon kesi malaika ni, ni wengi mno ni wengi sana sana malaika malaika ni wengi sana sana kutuliko sisi wallahu a'lam hauwezi kujua hisabu yao illa munyezingu subhanahu wa ta'ala hum khalq kathir la ya'lamu adaduhum illa Allah ni ndiumbe wengi ambao hajui idadi yao malaika illa munyezingu subhanahu wa ta'ala ma imekuja yenye kuonyesha kwamba malaika ni wengi idadi yao ni kubwa kama ilivyokuja katika كحديث ام كل الله عليه وسلم تنزل الملائكه في ليله القدر الى فجرها ونشك ملائكه كاتكا وسك ليله القدر امتى الفجر ياس وانا شكه تو ونشك ملائكه كنزيه منو سيكه امتى الفجر ياقه ونشك القدر في الأرض اكثر من عدد الحصى idadi ya malaika katika ulimwengu katika usiku huo wa lailatul qadri ni kubwa kuliko idadi ya vijiwe vile vidogo vile vijime vidogo من ya malaika ni kubwa kuliko idadi hiyo kama ilivyokuja vidhi vile vidogo katika udongo Kwa hivyo ni wangapi idadi yao ni wengi mno Imethibiti kuwa katika kila siku wanakuja katika Baitul Maamur kila siku, siku. Baitul Maamur ile katika mbingu la katika katika mbingu kama Al-Kaaba hapa duniani Wanatufu, wanafanya tawafu katika nyumba hilo malaika 1070 kila siku na kila wanaofanya tawafu ukifanya leo basi hawarudi tena Kamwe, hawarudi tena kufanya tawafu grupu ya leo ikitoka haipo wahi kurudi tena wanokuja wengine tena kila siku malaika elfu 1070 Ime katika vitu katika hadithi mbalimbali kuwa katika mbingu hakuna nafasi ya kuweka vidole vinne vidole vinne isipokuwa kwa malaika amesujudu au mwingine amerukuu au mwingine yuko katikati yao wanamuabudu mizingu wala hawachoki malaika hao idadi yao ni kubwa mno Imekuja pia vile vile katika hadithi ya Ibn Mas'ud kwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam asema siku ya kiama italetwa jahannam siku hiyo italetwa jehanamu ikona kamba ya kuvutia hiyo jahannam kamba elfu sabini kamba elfu sabini kila kamba moja inavutwa na malaika 1700 ni kuonyesha kwamba idadi yao ni kubwa mno mno wa malaa'ikatu minhum muwakkaluna bil wahyi wal muwakkaluna bil qadr wal muwakkaluna bil mawt malaa'ika kediao kuna wale wale uwakilishwa kazi ya wahyi tu na rais wao ni akiwa yeye ni mkubwa wa malaika wote lakini pia katika kazi yake kubwa ni wahyi kuleta ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao ni uhai wa nyoyo na wengine wamewakilishwa Mwenyezi Mungu aweke kazi yao ni vua imaji. na mkubwa wao nani ni Mika'i wakazi yao ni kuangalia mambo ya mwanzi katika ulimwengu kwamba ulimwengu umepatama na huo ni uhai wa mimea, wanyama na watu pia bila vile katika familia yao. Na malaku maut. Ambaye kazi yake ni kuchukua arwah. Ekipika siku ya moja katika watu huja na wasaidizi wake, anao wengi idadi kubwa ya malaika wanaofanya kazi chini yake. Ikifika siku ya moja katika watu eh yeah, huja akakaa aka yani akachukua nafsi ya yule alioamrishwa kuchukua nafsi yake utasemwa kwamba Huku kuna kule na kule bwana huko kuna mtoromoko kule kuna kuna wengine waliokufa hospitalini kuna wale ambao wongo wamekufa kule kwa kwa ajali wale wengine kwa tuseme kwa army Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa huo na amemwakilisha katika kazi hiyo vipi anaifanya Allahu Akbar. Bila vile katika malaika kunao malaika ambao mualmuwakuluna bil arham wamewakilishwa na vilevile katika ufuko wa uzazi wa kina mama kama ilivyokuja katika hadithi ya Mas'ud ambayo iko mbele itakuja insha Allah Taala kuwa pale anapokamilika umbili la mwanadamu katika ufuku wa uzazi wa mamake malaika uja akawa ni mwenye kumwandikia riziki yake kulingana na amri ya Mwenyezi Mungu huyu ni mwanamume au mwanamke riziki yake ni kadha ajali yake ni kadha shakay ansa'id yataaya anaandika kati saa utumbo na ndizi yake na shanha na maelezo ya hadithi hiyo insha Allah Taala itakuja kwa hivyo kunao malaika ambao wamewakilishwa kazi yao ni alarham ufuko wa uzazi wale walio katika wa uzazi walimuwakiluna na janna na kunao waliowakilishwa na pepo na wengine na moto na wengine na kwa mwikiolojwa kwa kiasi balimbali kama ilikokuwa wakati katika katika kufikiri sura tu raad au sura tu ibrahim lahumu ictibatun min bayni yadihi wa min khalfihi yahfudunahu min amrillah ana watu malaika kila mmoja katika sisi ana malaika wanaohifadhi kutokana na yale ambayo maafa ambayo hakuandikiwa kadari yake kwa na malaika kama ulivyotaja ilivyokuwa na nakumbuka katika tafsiri sikasi nyingi kuwa, mbele yake kuna malaika watano nyuma yake kuna malaika watano hawa kazi yao ni kumwishipao kutokamana. na maafa ambayo hakuandikiwa ni kadari yake utakuta gari imeanguka ikaharibika, kabisa mpaka kuonekane kwamba hapa hatoki mtu salama lakini ukakutana mtu huyo salama lahu muaqqibatu anao kwenye kumuhifadhi Mwenyezi Mungu kila mmoja katika wale wenye kumuhifadhi kila mmoja katika watu Kwa hivyo kunao malaika wengi unaamini kuwa malaika hawa wako wanakuona kunao wa malaika waliowekwa kazi yao ni kuandika ile unayofanya wanaandika kila unachokifanya ukifanya jambo zuri wanaandika kwamba umefanya jambo zuri ukikosea wanaandika makosa yako ndio sababu utakuta kwamba siku ya kiyama kila mtu ana faili yake ambayo imejaa dogo na kubwa ya yale alo yafanya. Na ndiyo sababu ikawa katika faida ya kuamini malaika ni kuona haya wasikuone katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu haridhii kwa sababu wale ni viumbe wa karimu hawamwasi Mwenyezi yale walowamrishwa wanatekeleza kila walicho amrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu na katika kuwa, katika faida ya kuamini ni kuwapenda malaika wanaku rekod rekodi na ni viumbe wakarimu kirama katisibi wajlamona ma tafalun ni viumbe wakarimu wa bora wabora kuandika na wanajua kila ninachokitenda hawamwasi mwenyezi Mungu kwa jambo lolote wanatekeleza kila waliloamrishwa, na tunaoamini malaika katika kumwamini kuamini malaika tunaamini jumla tano generally malaika wote kwa ujumla tunasema kwamba tunaamini malaika na tunaoamini tafsila uh, kila kila mmoja alotajwa kivyake kwamba tunaamini tunamjua Jibril alayesalamu tunajua kuna Israfil ambaye kazi yake nini kupuliza eh baada ya siku ya kiyama ya kuufufua watu kwa sababu ya kwenda katika hisabu yao tunaamini kuna malakul maut hawa wote tumetajiwa tunaamini kwa umoja umoja kwa dijareja na tunaamini generally malaika wale ambao kombote sowajua kama nilivotaja idadi ya hao wanakuwa siku moja jeu tunamjua nani katika hao kwa hivyo tunaoamini waki kwa katika kule kuona iman sahihi juu ya malaika ni uamini general kwamba kunao hao malaika ambao huwanatufu huwa katika Baitul Maamur katika kila siku elfu 500 kisha hawarudi katika hiyo tunaamini generally wapo hao na wapo kwa nini unaamini kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini unamini mtume? Kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sema kwa sababu yeye ametuona Mwenyezi Mungu na maneno yake ni ya kweli. Kwa hivyo sina shaka katika kuamini hilo. Kwa hivyo al-wajib al ni kuamini wale walotajwa kati yao na wale ambao kwamba hawakutajwa kati yao na kuamini yale hizo habari zote zilizokuja kuhusuhu malaika katika Qur'ani na hadithi za mchumi sallallahu alayhi wasallam. Vile vile katika nguzo hizi za imani naona tutakomea katika nukta hii ya nguzo ya tatu ni al-iman bil kutub kuamini kwa vitabu. Jibril alipouliza akbirni anil iman nabi kuhusiana na imani Imani ni nini? Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu akamwambia, antu mina billah, umwamini Mwenyezi Mungu, na malaikatihi na malaika wake, na wa kutubihi na vitabu vyake. Asa vitabu ikawa umetajwa katika nguzo ya tatu katika kumwamini, eh, vitabu vyake Mwenyezi Mungu. Na hii ni kuamini kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala anao vitabu. Mwenyezi Mungu na vitabu. Vitabu hivyo Mwenyezi Mungu amewateremshia mitume wake anao Ukaamini kuwa vitabu hivyo ni haki kwa kuwa Mwenyezi Mungu amesema ndani ya kitabu yake kwamba ameteremsha vitabu. Vitabu hivi uamini kuwa si nyume havikuumbwa. Kwa nini kunao wa watu wanasema kwamba hii vitabu, Qurani ni makhlūq ni kiumbe, na ni makosa kwa sababu ni maneno ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi ameyasema na maneno yake si kiumbe tunaamini yale maneno ameyasema katika vitabu vyote vilivyotangulia na Qurani vyote ni maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ikiwa ni haki na ni uongofu kwa watu ya kuwaelekeza katika yale anoyakaka yeye Mwenyezi Mungu na, mwenye na yale asayaka akaweka ndani humo nidhamu tukifuata na katika kitabu ambacho tumetajiwa ni atawrat, Zaburi والانجيل والقرآن وصحف موسى وإبراهيم وموسى متتجيوا التوراة انجيل زبور توراة التلمشيوان موسى عليه السلام نا انجيل وكترمشيواني نبي الله عيسى زبور وكتري اكترمشيوا الله داود كيش انا صحف صحف ز na za Musa suhufu mbazo walitirimshiwa hawa na Al-Imam Shirbini katika moja ya vitabu vyake anataja kuwa vitabu A... vile vilitirimshwa kwa watu ni vitabu mia na nne. vitabu mia na nne ikiwa habari hizi zakuwa zime zimethibiti. ataja kuwa vitabu vilivyoteremshwa kwa watu ni vitabu 104 tunavijua hizo vitabu vichache ambavo tunavojua tunajua Qur'an ambayo imekuja kufuta vote vile vingine kwa nini vile vingine vote vilingiliwa na mabadiliko mikono ya wale wafuasi wake wakawa ni kubadilisha, kubadilisha baadhi ya ayati mwa Mungu kwa matamanio yao walipoona kwamba sisi tunataka hivi na hakuna kinachotuunga mkono katika kile kitabu na maadamu sisi tuna ya kuandika tunaweza kuandika wakabadilisha pamoja na wana anawaona wakabadilisha kisha wakalatamani yale nguku kubwa alikuwa kibadilisha na vitabu hivyo. Hii ni katika kosa ambayo iliingia katika vitabu vyote vilivyotangulia. Al-Quran tambayo ndiyo imeteremshwa kitabu cha mwisho kwa nabii una alihisalahu wassalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimekuja ni kitabu ambacho kimefuta vitabu vingine vyote muhaiminan alayhi kimekuja Kimefunika vitabu vingine vote imefuta vitabu vingine vote kwa sababu imebeba hukumu yote ikapunguza pengine hukumu ile nzito sana Mwenyezi Mungu akairahisisha katika Qurani na hukumu ambapo kwamba haikuwepo Mwenyezi Mungu akaitaja ikaze ni kitabu ilio kamili katika mambo yote kwa hivyo ikafuta vile vitabu vingine vote na ni wajibu kuamini Qur'ani na vitabu vyote generally jumla lakini Qur'ani ndiyo kitabu ambacho kwamba ni mwisho unapaswa kuamini kwa imefuta vitabu vingine vyote Insha Allah Taala leo naona tutakomea hapa na nataraji insha Allah Taala ya leo kwamba kwamba yamekuwa kishajara sahihi imekuwa ni faida kwangu mimi na kwenu nyinyi yale ambayo kwamba ni ya sawa basi ni taufiki kutoka kwa Mwenyezi Mungu na yale ambayo kwamba ni ya makosa katika dosa hiyo ni kutokana na na, na, na sheitani na nafsi zetu wanaudzubillahi wa min tutakomea hapo allahumma ilaha illa